Je to i bez manuálu, napsal Luboš Zimňok. Stručný přehled úterních událostí. Pokračuje Meltwater Champions Chess Tour, hraje se Brno Open. Italské asisi proslavil svatý František a jeho žebravý řád. Právě do tohoto města se sjeli seniori z celého světa na své mistrovství. Českou republiku reprezentuje vlasti Janza a několik dalších hráčů. Na závěr řešení včerejšího diagramu a odkaz na stránku, kde zjistíte, jaký rating máte podle své výkonnosti. Meltwater V online turnaji Meltwater Champions Chess Tour se pokračovalo druhým kolem. Kvangliem Lé si bez problémů poradil s Veslím So. V první partii pohodová remíza a pak už dominoval Lé. So nehrál tak špatně, k zemi jej srazili hrubé chyby. Lé so dva a půl půl. Věčný remízovač Aniž Giri překvapil. V jeho duelu s Pragnanandou skončila remízou jen jedna jediná partie. Giri prohrával už 0-2, ale pak neskutečně zabojoval a dokázal srovnat na 2-2. Rozhodoval tiebreak. Giri zvítězil hned v první divoké blicce, druhá pak skončila remízou. Aniž v první tiebreakové partii zvítězil prudkým útokem, za který by se nemuseli stydět ani staří mistři šachového romantismu. Jiripragna nanda 2-2, tiebreak 15 a půl, půl Duda si bez větších problémů poradil s Mameďarovem. Po remíze v první partii přehrál Jenek svého soupeře ve druhé partii bílými figurami a pak už jej k ničemu nepustil. Duda, Mameďarov 2 a půl, Arion Erygaisi je bezesporu vynikající hráč a vycházející šachová hvězda, ale když se dívám na jeho partie s Magnusem Carlsenem, nemohu se zbavit dojmu, že trpí Magne komplexem. Erigaisi je proti komukoli schopný hrát skvělé šachy, ale když hraje s Carlsenem, je to, jako kdyby hrál učedník s mistrem. Carlsen vyhrál v první partii, ve druhé vypustil výhru a výhra ve třetí partii znamenala, že čtvrtá hra už je zbytečná. Arion Erigeisi, Magnus Carlsen půl dva a půl. V čele turnajej jsou po dvou kolech dva favorité. Magnus Carlsen a Jan Křištof Duda mají na svém kontě dvě vítězství. V opačném konci tabulky jsou bez bodů Arion Erigeisi a překvapivě i ve Sliso. Brno V turnaji Brno Open 2022 jsou odehrána čtyři kola. V Open turnaji na sebe už začnou narážet hráči z horní poloviny nasazovací tabulky, v uzavřeném mistrovském turnaji hraje každý s každým, takže podobné starosti odpadají. Ve čtvrtém kole na sebe narazili dva naši mladí hráči. Jáchym Němec remizoval s Václavem Feňkem. Jakub Kůsa remizoval černými s Petrem Piskem. Jen jedna partie čtvrtého kola neskončila remízou a protože se v ní utkali hráči ze dna tabulky, na vedoucích místech se moc nezměnilo. Vaše Finěk je se tři a půl body stále na prvním místě tabulky. Asisi Velmistr Vlastimili za není jediným českým účastníkem mistrovství světa seniorů v italském Asisi, ale je naším největším želískem v ohni. Hraje se ve dvou skupinách. Jednu skupinu tvoří hráči 50+, ve druhé hrají seniori 65+. Pozor, ve druhé skupině se hodnotí i šachisté 75+, a právě v této kategorii hraje vlastně Milianza. V prvním kole si bílými figurami poradil s Peterem Karlstenem ze Švédska, který si na Jancovo 1, E4, dovolil zahrát Filidorovu obranu. Malou výhodu ze zahájení vystupňoval náš velmistr až k logickému vyústění výhře. Hezká ukázka, jak hrát toto zahájení za bílé. Diagram Včera jsem zveřejnil hezkou úlohu, kterou mi telefonicky zadal mezinárodní mistr Lukáš Klíma. Správné řešení už se objevilo v komentáři k článku, ale pro jistotu uvedu kompletní řešení, včetně vedlejších variant, které byly v komentářích jen naznačeny. Jen tak mimochodem podotknu, že najít vyhrávající tak za bílého pro mě nebylo nejtěžší, problém jsem neměl ani s nalezením matového motivu po pobraní král bere A6, ale velký problém jsem měl s tahem 3, věž B7 po útěku krále přes C6, respektive potahu král A4. Jen kvůli téhle variantě jsem si musel postavit pozici na šachovnici. Hezká úloha a hezké řešení, což dokládá i telefonický komentář zadavatele Lukáše Klímy. Kdybych tohle hrál černými a soupeř našel jedna, střelec B8, tak mě asi jebne. Otestujte se. Nemáte možnost hrát ratingované partie? Chcete zjistit, na jaký rating hrajete? Já se otestoval a vyšel mi rating 1920. Vůvody mého nižšího ratingu mohou být v podstatě jen tři. Za prvé nepřečetl jsem si návod k testování. Za druhé odvlákli jsem test. Za třetí jsem salát. O hluboké analýze mého výsledku jsem dospěl k nejednoznačnému závěru. Návod jsem si opravdu nepřečetl, protože manuály a návody čte správný český chlap až poté, co vyčerpá všechny možnosti. To však nebyl důvod mého selhání, můj skutečný rating je 2050+, protože jsem i hned pochopil, že nemám hledat žádné vyhrávající kombinace a tak podobně, ale nejlepší tahy v pozicích, tedy i v těch připrohraných. Za druhé test jsem sice přímo neodflákl, ale na 10 diagramů jsem si vyhradil 10 minut. Pravda, u dvou z nich jsem se zasekl o něco déle a celkem mi to trvalo 15 minut. Docela by mě zajímalo, jakého ratingu by dosáhli v daném čase 15 minut renomovaní hráči, jako třeba hurta, navara, repák, želka a podobně. Pochlubíte se? Snad se nedočkám toho, že v komentáři uvidím třeba Štajnová 2699. Za třetí nejpravděpodobnější možnost je, že jsem salát. Ovšem dá se předpokládat, že kdybych tomu věnoval více času, zřejmě bych se pohyboval kolem svého ratingu. Že se zdá, že ten test opravdu celkem dobře funguje. Než uvedu odkaz na test lehce nastíním pro neanglicky mluvící občany a šachisty, jak testovat. V deseti pozicích najdete nejlepší tak za stranu, která je na tahu, neanglánům stačí vědět, že black je černý a white je bílý. Pak do políček pod diagramem napíšete řešení, a to tak, že do prvního políčka napíšete výchozí pole do druhého cílové pole tahu. Tedy například tak střelec C1 na G5 zapíšete jako C1, první pole, a G5, druhé pole. Pod diagramy pak najdete tlačítko Click here for your rating a máte to. Doufám, že se za své výsledky nebudete stydět a pochlubíte se.